Natasha! Be kell vallanom, nagyon jól nézett ki három részes öltönyben és hófehér ingben. Úgy simult rá izmos és hatalmas testére a drága ruha, akár egy második bőr. Az arca tökéletesre borot felt, milliméter pontoságú szaká keretezi. Az illata piszkosú férfias. Az a fajta, amibe belesajog a nők lába köze. És igen, még az enyém is. Pontosan tudom, hogy csarokba fog szorítani, ahogy lehetősége nyílik rá, ahogyan azt is tudom, hogy pár nap múlva ismét el fog jönni hozzám. Gondoljam bármit, nem fogom hagyni, hogy egy pillanatig is azt hittje, uralkodhat felettem. Natasha lev lép mellém. Minden rendben van? Persze. Azt mondom, menjünk mi is bejjebb, mert lassan lefagy a tököm. Oké. Okay. <gül> Csendben felnevetek, ahogy levre nézek. Összeszedjük a felszerelést és behordjuk a benti színpadra. Ez a ház, amilyen komor, ugyanolyan gyönyörű. Nincsenek benne felesleges bútorok. Nem lógnak a falakon tucat számra festmények. Nem áll minden egyes sarokban hatalmas szobor. Nincsenek élő virágok. Tulajdonképpen semmi élőt nem találok a falak között, még magát igolt sem tartom élőnek, sokkal inkább egy kőkemény sziklának, amiről lepereg minden nehézség. Mégis, mikor a szemébe nézek, úgy érzem különleges, hogy van benne valami megfoghatatlan, erős. Olyan erő rejlik benne, amiből nyugodtan szipolyozhat a környezete is, mert ő akkor sem gyengül el. Vajon létezik gyenge pontja? Bármi, amivel tértre lehet kényszeríteni. Talán igen, talán nem. Ahogy a helyére kerülnek a hangszerek, ledobom magamról a kabátot, a mikrofonhoz állok és énekelni kezdek. Dása kérte, hogy Brian Adams és Bon Jovi dalokat énekeljek, mert imádja őket. Mázlista, mert én is. Sokszor hallgatom őket, még akkor is, ha nekem nem azt az érzést adják, mint másnak. Olyan ez, mint amikor a haldokló szeretne még néhány boldog percet. Egy közös tánc. Így indul az ő közös útjuk. Még mindig olyan érzés, mint az első közös éjszakánk. Olyan érzés, mint az első csók. És egyre szebb lesz, bébi. Senki sem tudja ezt felülmúlni. Még mindig ragaszkodom hozzád, még mindig te vagy az igazi. Amikor először a szemedben néztem, ugyanazt éreztem, mint amit akkor is. Csak sokkal erősebbnek tűnik. Tovább akarlak szeretni. Még mindig felgyújtod a tüzet bennem. Az ifjú pár boldogan és szerelmesen csimpaszkodik egymásba. Néhol túlzó, néhol gyengét csókot váltanak. A végig végignézek a tömegen, majd a tekintetem végül megállapodik Igoron. Jegor és Igor sok mindenben hasonlít egymásra. A hajuk és a szemük színe, a kiállásuk, talán még a hangjuk is. Mondhatnám, hogy akár két tojás, viszont Igor sokkal erősebb, magabiztosabb és határozottabb. Olyan férfi, aki képes akár félkézzel is eligazgatni a világot. Olyan férfi, akinek az ágyába vágynak a nők. Hogy én vágyom-e? Mindenkinek más vágyai vannak. Az enyémek lassan születnek, és életőek. Nem lehet őket sem kielégíteni, sem birtokolni. A tekintetem újra végig siklik a tömegen. Lefogadom, hogy a jelenlévők nagy része nem is igaz barát, sőt, még csak nem is családtag. Nincs az arcukon elismerő mosoly, nem csillan a szemükben boldogság. Élettelenek, tárgyak, bábok az igorféle saktáblán. És ha már igor, újra megkeresem a tömegben, az egyik asztal mellett áll, Kezében egy pohár itallal, és engem néz. Szinte lyukat éget a testembe a tekintete. Sokféle tekintettel találkoztam ettig. Mindegyikben megcsillant valami. Vágy, hatalom, szomorúság, boldogság, félelem, vagy akarat. Ha az övében nézek, egyetlen dolgot látok. Halált, kietlen pusztaságot. Habár nincs mögötte semmi, mégis képes magával ragadni. Hát ezt kár tagadni. A hatalmas és mogorva külsejű férfi képes bennem érzéseket ébreszteni. Egyik dalt játszuk a másik után, majd több mint egy órás zenélés után tartunk egy kis szünetet. A fiúk isznak egy pohár italt. Én úgy döntök, megkeresem a mosdót. Helyére teszem a mikrofont, és elindulok. Fogalmam sincs, merre van. Hagyom, hogy vigyen a lábam. Habár megkérdezhetnék egy felszolgálót is, aki drága pesgőt kínál, de nem teszem. Én akarom felfedezni ezt a gyönyörű és hatalmas házat, aminek minden pórusából árad a magány. Az alsó szintet egy több méter hosszú galéria választja el a felső szinttől. Határozottan elindulok a márványozott lépcsőfokokon. Félek megérinteni a simára faragott lépcsőkorlátot. Tiszta és hófehér. Ezért inkább a ruhámba kapaszkodok. Felemelem, hogy orra ne essek, míg felérek. Igazából még mindig nem tudom, merre van a mosdó. De most, hogy itt állok, már nem is olyan fontos. Valamiért ellenállhatatlan vágyat érzek, hogy végigmenjek a hosszú és sötét folyosón, aminek oldalán aprócska lámpák világítanak. A fényük sárgás, olyan, mintha minden egyes kis lámpás melegséget pumpálna ebbe a sötét helybe. Észreveszek a folyosó végén egy fekete öltönyös férfit. Hát talál nekem, kifelékém lel az ablakon. Megfogom az aranyozott fémkilincset és benyitok az első szobába. Ez nem a múzdó, hanem egy hatalmas hálószoba. Óriási ágy van középen, ami fekete sejemmel van letakarva. Kétoldalt egy-egy éjjeli szekrény picilámpával a tetején. A padló sötét mahagóni, Alvat vér színére emlékeztet. A falak, nem is tudom, talán szürkék. Közelebb lépek az ágyhoz, és végig simítok a vékony anyagon. Ahogy becsukom a szemem, és a levegőbe szippantok, ismerős illat úszik az orromba. A szemem egyből kinyílik. A sötétség émeítően erős lesz. Akár egy örvény, amiha úgy akarja magába szippant és a mélybe húz. Nem gondoltam, hogy ilyen hamar a hálomban köz Dacosan a hang felé fordulok. Igor áll az ajtóban zsebredugott kézzel, és engem néz. Sejthettem volna, hogy ez ő szobája, és nem csak az illat miatt. Én csak a mosdót kerestem. A baloldali ajtó oda vezet. Nem szólok egy szót sem. Továbbra is őt nézem, és ő is engem. A levegő szinte folytogató. Érzem, hogy a szívem valamiért hevesebben ver. Elrugaszkodik az ajtó félfától, is, elindul felém. A járása határozott és ruganyos. A szeme sötétem villan. Az álkapcsa megfeszül. Felszegem az állam. Keményen állom kutató tekintetét. Végignéz rajtam tetőtől talpig, amibe talán beleporzongok. Mindig is ügyesen tudtam uralkodni a testem fölött, most érthetetlen módon mégsem sikerül. Hiába a mögöttem álló évek, a rengeteg gyakorlás. Igaza volt Olgának. Lesz majd egy olyan férfi az én életemben is, aki hatással lesz rám. Mindegy, milyen keményen állok ellen, végül... Át fog törni a védelmi vonalaimon. Ha egyszer eljön az az alkalom, azt mondta, engedjek neki, mert az is a gyakorlás része. Ha végül sikerül felülkerekedni és kontrollálni a bennem burjánzó vágyat, nyertem, átmegyek a vizsgán. Ha őt képes leszek háttérbe szorítani, soha többé nem lesz olyan ember, aki elérhet hozzám. Nem lesz olyan férfi, aki képes lesz megérinteni a bennem lévő nőt. És azon a napon azzá válok, akinek születtem. Érinthetetlennek. Csodálatosan festesz ebben a ruhában. Gyengéden végig simít a karomon, majd hatalmas keze megáll a derekamon. Csak üzlet vágom az arcába, mire halványan elmosolyodik. Most a legkevésbé sem az üzleten jár az eszem. Nem vagyok meglepve. Egy véttelen nőt találtál a hálószobádban. Persze, hogy nem az üzleten jár az eszed. Te a legkevésbé sem vagy véttelen. Ujjai az állam alá futnak, és feljebb lenti a fejemet. Az ajka vészesen közel kerül az enyémhez. Vodka illatú leelete valósággal cirógatja az arcomat. Igaz. Elhúzódom tőle, majd elindulok az ajtó felé. Azt hittem, ki kell menned. Már elmúlt, kiabálom vissza, majd sietős léptekkel visszamegyek a bandához. A lépcsön szinte végig száguldok. Elszaladtam. Igor valamiért képes belém látni. Megvan a képessége, hogy megragadja és kitépje a lelkemet. A lelkemet, ami ocsmány dolgok otthona. Tovább folytatom az utamat a színpad felé, de valaki megragadja a karomat és visszarent. Dühösen megfordulok, hogy megnézzem, ki az. Igor áll előttem. Engedje, el. a hangom kemény, őt szemmel láthatóan mégsem érdekli. Táncolj velem. Mire válaszolhatnék, szorosan magához húz és ringatózni kezdünk a dal könnyed taktusára. Látom, nem igazán el, hogy mások mit akarnak. Te is ezt akartad. Az ujjai erősebben a csípönbe markolnak. Mi lenne, ha most nem küzdenél ellenem? A szememben néz. Az nem lehet. Én mindig küzdök, és ellenem még erősebben fogok. Mi lenne, ha egyszerűen csak élveznénk a pillanatot? Az én világomban nem léteznek nyugodt és meghitt pillanatok. Soha nem adhatom át magam teljesen az érzéseimnek, mert pontosan az érzések azok, amik gyengévé és sebezhetővé tesznek. Viszont most mégis úgy döntök, hogy engedek a pillanatnak, engedek az engem simogató férfi akaratának. Ráérek pár nap múlva farkas szemet nézni vele. Akkor amikor eljön értem.